یاد ولری دا اقراء اسلامی کیسک مرکز بازار شاتک کباڑی خار دا شمس الرحمن وحیدی دکان الحمدلله نحمده ونستعینه ونستغفره بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا الله فلا مضل ومن يضلل فلا حادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعسيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم یو پیران صحابه کرامو ته سوره الرحمن د لسته ناغیغولیناش ته داسې چې بالکل خزیدان نه نبی صلی الله علیه و آله دې سورته نه فارغ نبی فرمایل لقد قرأتها على الجنة ليلة الجنة دا صورت ما پا با پيرانو باني لستو پا با اغشبا چز ما پيرانو تا بيانو نفاكانو احسن مردود منكم ستاسو نخي جواب راك ستاسو جواب سکوت ده چپش ولی سجوابم را نکا او داقی جواب دير مزيد کله بچوې زوې په دې آيات راځم چې فبې اي الا ربيكم تکذبون نو یې باید جواب کاوه چې الله بشئ ام منعمك ربنا نکذب فلک الحمد ای الله استاد یو نعمت تکذببنګ نکاو پر شکرونه دي الله تعالی مژل موږ لري شی راکړي دا یې تکذببنګ نکاو موږ دانه وایو چې الله موږ له نوري راکړي یلا له شکر ده نو جواب درا کاوه نو تاسو له دې ما له جواب ورکوي د دې حديث پیدا دا کله چې بیانون کې بیان کوي نو تبه او دکېږي و تا نه بلکې چا و تطوس کې دغه جواب ورکا د دې چې دا خبره د زین کې پریووز یو دا دلیل د استاد صدق الرغبه چې ترشتینه رغبت کوم کی په دې خبره کی اصل وخت تر ان کې دا دریجه ده صدق و چې چه سره جواب ورکه مقصود ده منگه ده بانس شروع کرده و دا غیر لگه مطالق خبره با وکم بیدویم بحسته بلاو شو لگ وقتی خبره داو چه منگ لا چه اللہ سبحانه وتعالی ایمان را که ایمان او سی ایمان حق ایمان چې دا ایب په دنیا و اخرت کی الله به کامی ب واده کړی دا نو دا الله کېږي چې سرړی کې هیت پیدا شي یت چې ک نو پیدا شوي ل نو جوړ شو راته سپ کړی نو نو هغه وخته پورې دا قیمت مت الله صی د نووررکي ستا غبا د الله فور الله جوړږي د الله عاش به الله جوړیږي چې کله دا, کل دا سفا شي زروچ دې دا دا الله عاش دې لکه څنګه چې د اسمانو د پاسه د الله یې عاش دې الله زاب او دا غ عظمت او لیواله محبت دا په ذکر ازي الله د خپل لیواله هغه حضرت کو زي یا بل تابيرو ک ایمان هغه حضرت کو زي چې کوم مخ کې صفا کړې شوی وي د مثال دا ده د په یو د پارا سمې صلوات مخ کې اغازین که یاد لرائه مثال داده دا یو سړی یو کور تکڑه وڑی ده کریه کوری نیوله ده یا اخپل کوری کو نو داگه ده پار دو کارونه ضروری ده دیرکی دو ده د ده سکنا ده پارا ده کور نه ده پیبیه خسته ده پار دو خبری التخلیه التصفیه او تم التخلیه لاول لا داگه کور تخلیه کوي تخليہ تاځ په دې نه دي توای چې مخ کې لړ شي یوه جاري کی تاریخ کم خخ سپریږي غندګې نیو صفا کی اوادارنګا فرشا غوینځ راوینځ تخلیہ دا کور وکړي شي په بازی کورونه کې داخله کو غندګې نه کړي نه غلري کی بعد به د کور تخلیه وشي تخلیه تخلیه سره ته تزئین استواله الکه کور کې یازو کوو شنو نن له ور کړای شي شنو له ور کې په دې کور کې ګلونه لگاول غواړي ګل کاری پکې وکړای شي په دې کور کې خوشبوي اغا په باز کې کورونه ورته چمن پکې جوړ کړای شي ونه بوټي پاوی کې نالېش مزيدار شي چې خلک راځي او سېلې کینو خوان ولور کوي نبي خلک دې کور ته کډه را نه کلکي خلک راځي او زه اوس یې دوه قابلیت الله سبحانه و تعالی پا ذات بان ایمان داولو دو پارا دا انسان دا ذرچی دا دا د ایمان مرکز دے کانا زیر ایمان اسا که دا دی نو د دی لول تخلیہ سپا کول نو بید آگی کستا کول پا کستا سپا تو بان کول نو بید دی ذرچا دا اللہ پا ذات بان ایمان راځي سی ایمان چکم الله رب العالمین زمان نقبلی اگر ایمان چک دنیا و آخرت کی پی من کام نبی و اگر کدا سره په ترکه یا نش یاد دې زروکی سپایونه کړښولای یا تخلیه زینتوله ورنه کړېش ډولې نکړېش نثيق د ایمان برآشي او حساب وړې خو په ترکه صبرانېش د دې قران به پوره پیداونه خستلېش تبته پوره پیدا دیونه لې کړېش کور کې ګندګینې وی سره دې پوره پیدا نشي هغه څوک چې ګن بلا په ذکر راځم دا غزنې سره پوره پیدا نشي هغه څوک لګلګا لگ بواله خو پوره نزک تخلیہ و تہلیہ دوارا ضروری دیمه مومن د پاره صفائی ادا قران کی د خبر هم دې زت ته تو نیک ذکر ده فجت کو مو عزت المربکم لما في الصدور وهدا و رحمه فدی ایتن کی د تخلیہ و تہلیہ ذکر ده و اذا قید لهم لا تفسدو في الارض قالوا إنما نحن مصلحون و اذا خير لهم امنوا په دی ایتونه کیم دا ذکر ده فساد مکه و دې ته تخلیہ و ارصفه کول اوغه خاسته کول نه داغنه باب باب کې کماله ترې زی د دې توجنه زمورونه دا خبره ډیره زوري دا به حد زوري دا د پزایل په درجه کې نه دا کوده خیر ده او کوده نکړه هم خیر ده د څه درجه کې نه دا بلکې د فرض درجه کې دا د نجات دا पारा د اساس او تاداو د بنیاد ده که نجات غاړي کامیابی غاړي د دین بغیر باندې حاصلې کینه د دې د وژنې په لور کول داوی تعالی کول داوی قتل دې واکه خراب دی کخه دې کومه ګندګي پکې ده هراس پکې ده شاوات پکې او حسد پکې ده شغب پکې کومه ګندګي پکې حب د دنیا د دنیا محبت پکې ده مال داوی منې پکې ده حب سوور پکې ده کومه ګندګي پکې ده حب کلام الناس پکې ده د خلف د خبرې سره محبت د چی سره منه مینا ده لکه دی د گندګینه راځه مکیه او سره یې پنې پوي کله چې سره ډیر ناجوړ شي کنه بیماره شې ډیر به په کله بیماره یې نه پوي چې څنګه ناجوړا ونه دا مل شی مره د مرګ نه بعد به سوي د پټنه لګي چې تیز زخمی کې ومال میت بن جرح منه لام نو تخلیه تخلیه د اډوار ډیر ضروری دی نو دا هېد متلقا سنه ما دا خبره بیان ولا چې ځل کې خص صفات پیدا کا. نیمان بگه پایی کرایشی باجی اصفات ما ذکر کرو یه و دو بازه است بیان کم و دی پسی چی بی کم مهم خبره دا آقا با ذکر کی در اللہ رب العالمین پا عوان نو دا آقا پا توفیق بانده آقا کی استعداد و احلیت چی پیدای کی گی ازمای زدمن و دا, دا پار زرگی دادای چی پا دیز رکی با محبت الیمان محبت الیمان او دارنگا زینطل ایمان، محبتل ایمان زینطل ایمان مها دا دادا چه داستاز دا رکی با تلبوی، دا دی خبری چرا پدی که ایمان راش. او پدی زرکی با دا ایمان تا تخشیخ کرکی، چرا دا خودر مزیدار شده او ضروری شده، داول بستا پس رکی راشی، دارنگا داگی سا بدی مین پیدا چه نروسته بی الله سبحانه وتعالی راولی، او که هم دا همدا د تاسو په تفاړه د کلک دی شی ته لالب دینو هغه شی سره نه حسې دي غالبا خاص کر ديني امور او د امور دیو دینی دي دی. دنیوي امور کې قاعده دا ده چې کلب به طلبم حاصل دیږي لکه مال د مال به ستطلب نه یو صاحب راشي لاس کې به تکی دي چې 100000 روپۍ طلب دینو استبد ته ميلوش بلار به منشي دا میراث به تاسو ته پاي دي شي به طلبم نه ده ته ميلو په دنیوي عمر کې قياده داد چې کله په طلب او بې تلب, تلب دواړو صورتونو کې حاصلي یا دا د دنیا شيان خړه باندې وړل ول تپلار عمر بدل لګرېست بدل لګړې ته به خبر هم نه وږه تر کور تر أغلې بچي باندې با وړل الله بدل تر کړې دا دنیوي عمر دي دنیوي عمر چې دي اغا په تلب هم حسريږي او کله په تلب هم حسريږي ځکه چې اغا دارومدار د دا کامیابی نه دینی امور چې د دی دین د الله سبحانه و تعالی شه دي علم شه او من چې پکې به هم بحث کې ایمان دا په غیر د طلب نه انسان ته نو ور کړی کیږي دا قیمتي شی دی الله د شنې کې راوي له شریته اداس ور گزار کیږي چې درواله ستا کا خوښ دی او په خوښ دی نه دی درواله ستا کا طلبشته دی او کنهشته دی درواله دا د قیمتي نعمت د اندیش الله شاته نو ور کوي تر څو د انسان کې طلب پیدا پتہ کې کله پیدا شوه د دې شوق پیدا شوه د دی پیدا شولہ نو الله به الله سبحانه و تعالی درکې نبی صلی الله علیه و سلم پر دواګانی کولی وګوري دې تلب تلب رسول الله صلی الله علیه په بده دعا کې ویل دی ابن حبان راوړی حدیث اورېس چې حدیث دی اورې راخه دعا پکې ده اللهم زیننا بزینت الایمان د ایمان په ډول باندې دولیکا یله مونږ دیمان را رسیدو <نصیب> کدی <کرده> ایمان کې یو خاص ته چې دیمان د الله په سره کې نه نه استکه د وجه نه یو ناشنا حسن یو جمال بدل الله در کې دون بهسته شي چې رنگ بدې بدرنګي ظاهرن رنگ بدې توري بدن بدې اخو دي خو ای لیکن دم را ده چې خلق په سره کې به ډېر عظیم خاراکيږي لوي شخصیت به خاراکيږي بعض مؤمنان سره ویني سره دون اخصې ته چې بیا ان دا شي چې ته چه سره دا انسان می او خورله مزه سیده داغه مجالسد داغه ناس تا داغه قتل داغه سیده ورقی زینت الیمان اللہ منگا که استکا پا زینت دا ایمان نبی اسم با دا دعا کولا چه اللہ ما زینت ایمانی را نسب عبدالله بن مسود با دا دعا کولا اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقحا اللزوم ایمان کی زیادت پیدا کا من په یقین کی زیادت پیدا کا وفقا اپ کی دین کی بصیرت من پیدا کا فقاحت په دین من تراگا دا دعوا به ډیره راځه تا کاوله دي ته طلب د ایمان وایدا دي شي طلب چې دغه پیدا ش الله عز وجل به در قید لا طلب زنګ پیدا کاول غواړي زما د موضوعات او غرضم دا دی چې ما کې او تاسو کې دا شو پیدا شي او د هغه موضوع چې کوم ځای کې شروکم خلق کوي ما زول نو ور کوي زګه داوت یو زیتي مصلحت خارکی یو دغه خبرو تخکاری کی ته وی چې ګویا کې دا یو استبداد درجه کې دا کوو ویو کنه نه دی وی او حالرته اساس ته مرکزی مسله ده خاص کر دې پیتنو په زمانه کې چې یو زیت لاټ یو اوردونه کې بچا کې ونه وکنه خلکو یو تقریر ونه کړه چرته بده دی ویل چې دی واغ مسلمان دی دا ګډ وډی دی ویل نه دا تقریر خلق غنی او کدا دی ویل چې الله محبت ښه دی د رسول خلق څوک ګوري سوي دغه هغه چې ټنه غری خلک وجه داده چې داسره دغه خبره اهتمام نشته اهتمام د نبی سره د صحابه او د مؤمنانو غورا په دې موضوع باندې دغه اهتمام عبد الرحمن عمر بالله با تعالی چې الله اللهم لا تنزع مني ایمان كما اعطيتني ای الله تا چې مونږ د ایمان را نشکړه غواځو موږ بده چرتوانل دا وړو قیمتي شی ده که دا څنګه چرتوان کړو شې نو هلاك بشو مننی الیمانا كما اعطتنی طرال رکڑے بقل فضل بیت واپسون مالا ها بدا دعا کوالہ زکرتی خبر اسرے اہتمام و دعام و ممنانہ بصفت کہ رب العالمین دا فرمایدو اولل الباب عقل والا مومنان دی اللہ عزوجل یتاکل ور نصیب کڑے خالص عقل والا دی دی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدیتنا ای ای رب زمانگا زمین زونه مکه گوا پس داګه نه جتا من تنہی غل الرو کو ده لطامی من داولو د د الله پاک د شنه دا محمد رسول الله باندې ایمانم راولو دا قران مو من الله د شنه و سره ده ربنا الله تزغ قلوبنا بعد اذا هدیتنا وهب لنا من لدنك رحمت الله است پدې کې تعلیم دې مونږ ته الله راکې کچا ته تاسو کې عقلی الله نه داغه وایي ابوبکر صدیق رضی الله عنه د ماخام په منځه ولاړو حدیث کراځي راوی وایي زبسه ولاړو ما نو دریم رکعت پاتې هيوېاله امر استاوره د زاول صد کې ولاړو ما نبی په صداه ته وایو ربانا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا جمع د مکه شیو خلیفۃ المسلمین رضی الله مونږ ته هدایت کړو د څنګه چې به ګمران نشو اله مونږ ته د د چې به دا ونه کړی سره نه چابو بكر یقین جنتی دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہ چابو بکرن فل جنہ ابو بکرن فل جنہ اور عمر فل جنہ اور عثمان فل جنہ اور علی فل جنہ الی اخرہ دٹون صحابہ جنتیانو یقینن لیکن بہمد اللہ جسرم بے شرط مان اور ہم داسے بے غمی تھے جے ایمان یو غردے ازمو پدے درکہ نہ وتے دے اور دا اخر شو نہیں زائل کولے کہ تم بن پر اخلاص کے گنا نہ ہم دا اخر نہ زائل ایمان دا یو نریہ تر دے اگر په معمولې پوکي باندې وګرکل کله کله د انساننا په یو غلط خبر باندې مالوځي په بیا د بای باندې مالوځي په غلط حرکت باندې مالوځي هغه د دې د وجنه صحابه کرامو سره اوزمون زمون نبی سره د دې خبرې فکر دی پکر دا د تلب د ایمان وایي شوق د ایمان سره مینا هغه د دې دلایل هم لکه کته چې په خپل سوچ کې رسول الله صلی الله دا ته راکواله چې اللهم اللهم يا مقلب القلوب يا الله يا الذي تداجرنا اره اره قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك يا الله الذي تداجرنا اره اره اسم الله عز وجل ما له كويس من غير يا رسول الله امننا بكم محبتي مننا ولد وبما جئته به يوتاكم ديننا ولد منغو صاد وجن مؤمنين شويو یې معنی دا لري چې تاسو نه ګمرا ولی چې نبی ګمرا شي ولعیاذ بالله نبی هغوی ټول مت ګمرا شي دا خدای الله د حکمت خلاف دا چې خپل پیغمبر دې ګمرا کیږي هغه نه ګمرا کیږي نبی شر دې نه ګمرا لیکن به نبی باندې ایمان پرز دے هغه بنو خطر پرز دے چې خطر به کوي ولی الله رب العالمین هغه زاد دے چې غنی دې چا تا جات نه لري وړي ولا ان شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیکا الله فرمایي چې وو وړما دا وه به ثابت به تواپس کږي او ستانه باندې غوښتوااله ما اعز ما پیغمبره نبی وخت څیس وکیلنمنده کې په کومه طریقې نبی تمان دا هغه واپس واخلې قطا ده او شکر ده همغه می و چې الله له ډیر شکر ده هغه وای وای چې اولد دي امه اول اولد دي امه او یود محمد رسول الله تکذیب وک داغه خبره وانه ماندانه کله په قرشه او فرمایي دی و چې زید ټول امت د وحید نه بوتله مهرمه کڼوره نه بوت تر کومه نه لوه ور الله ته بچا څوی د ته اچاو د سنه شوېل هغه د د نبی سره چا به دا غنه ته لیکن الله فرمای الا رحمت مگر د الله پر رحمت دا کتاب مरावरي غوخلي کله کې نیمه نیمه زریو مزه دره گزارو مچوالې اب نیمه دا ونه نو نبی الله گمراه کاو لیکن به مغریدا ولی ریدا زکچی الله غنی دی غبې پرواز د داغه چا تعجب نشته ضرورت نشته څوک اغنه ته پوښتنه شیکواله الله یسئلو عنا يفعل وهم یسئلون دا الله نه څوک پوښتنه شیکواله دا غنی د پراندا د خطرې خبره ده یو شریفانه الله پر صلوه کړه چې زته گمراه څوک به دا نه پوښتوی چې نشابنار انت نه شیکواله حسن بشری به همیشه ويوجد هذا دا, دا, دا خبره ماغم غمجن کې کېدي شي په یو مجلس کې په یو ځای کې موږ یو خبره کړی یو بد عمل برابر شوی وي او الله سبحانه وتعالى باندې هغه بد لګې دله عمل به بد ښه را شي الله ته هغه عمل بد ښه را شي موږ ته به دسي ویل چې اعملوا ما شائکم لا غفرت لكم څه چې کوي بکنه ته نه کوم به بس کوي الله عزوجل چې دا موږ ته ویلي چې تاسو چې هر عمل وکړي زي نه به مددا خبر و ما اگر کا الله زمن رحیم وجود د غړې مهرباني مون ډیر ګناونه کو به منس الله ډیره گزاره کی احسان کئ او مون تمخیرت کئ یو نیک اعمال باندې لګونونه ماف کیه د توبه دروازه را تا را کوله وې اگر رحیم دی امید کیم د الله نه نه لیکن د الله غنا بیانو غنا چې غنی ذات مقصد تراش نبی صلی الله علیه وسلم دا دعا کوله انش مالک یا رسول الله ته په منیږي کې سم په خل و یاو ذبتاسو باندې یې راغما زکه د زړه چدی ذات الله سبحانه و تعالی د دوو بوټو په ما بین کړی یقلبها کیف یشا ا نړۍ راځي چې واړي کدی په نړۍ کدی په نړۍ هغه ذات کولې چې کوم را دي کې هغه ذات کولې چې هدایت دته وي نو ارکرې چې الله پلاس کین هغه نو واړه لکه مخ کې ما دې عرس کړو هغه ته زحریکواشی الله پاکه نبی دا صاحب واکوله چې یا مقلب القلوب یا الله چې تزون نړۍ راړي تثبت قلبي زما ذات مزبوط کانا دینک دیره سره په نه کولو چې دا دعوه به وسې ده کې ویله دا که ساجده کې دعا لري قبلی یا الله چې ته موږ ورنه اړ راړې ته موږ نه خپل تاترب ته واړوا په دین باندې مضبوط کړه د څه نه چې ګمران شو شرک ته وانهړو د خوارج مزرب ته وانهړو غلطو عقیدو ته وانهړو انسان ډېر سخت تر کې دی مؤمن مقصد دا بیاناو چې طلب د ایمان د ایمان طلب دا پکاره دی د احساس دا ځان ته لوی کول چې د لوی شیخ او کوم شی شاید چې زه د لیست خار کی دا غی تلب کوي به دا غی ازاله دا غی زوال هغه ترې صح بده خار کی چې الله دران چرته لا نه شي هیڅ د موقع متی ش خار کیږي نو هغه چې ختمیږي څونه خپي هر کله عمل میکنيږي دغه غریبیګم سم پریشانای نو چې د ایمان قدرت یمستابوږی پیدا شې بے وفا او خې تبا احساس بده تکيږي چې هر کله اولی کمی زما د ایمان غم بکې به او فکر ساتي د دې نظر کې دایسک عادت پیدا کول پکاره دي هغه څه چې محبت الایمان او زینت الایمان دی ایمان سره مینا دی ایمان سره محبت ساتلو د دا الله په فضل کې او د دا ایمان لوړی ښکار کېدل په سره کې چې ایمان تاسو تا كله شيخ کړئ الله سبحانه وتعالى د صحابه کرامو په برکه وای کنه ولكن الله لیکن الله رب العالمین چې ده حببا الایکم الایمانا د ایمان ته تاسو محبوب کړئ ایمان دې ته محبوب کړه دې د تګر ان کړه دې که مې تیکلې دې تاسو ته شاته تا چې ایمان محبوبش مبه هر شی یضح کل به کل شی بمقابله ایمان هر شی قرباني د ایمان په مقابله کې د کده صحابه کرام سیرت په دې باب کتابو وګورئ په دې باندې شوچوږئ صحابه کرام چې ایمان راوله نبی صلی الله علیه وسلم باندې او قران و او حدیث یې مانا به پلاړانه من دې قرباني کړي مالومې قربان کلی دي سفرونه کلی دي هجرتونه کلی دي هر شی داږي واقعات تاسو ته به معلوم دي په غزاده تبوک کې صحابه کرامو سره مجاهده وکړه په نور غزواتو کې صحابه کرامو سره مجاهدې کړې دي د مکه مکرمه نن صحابه کرامو سره هجرت وکړ چې پرې فضل ينصرون الله ورسوله او رسول الله در رسول مدد پرایو وروتل دا, دا اول یې ځکه ایمان او تنحبوب شیخ کارشیو زلب بجادین رزان روایت کراږي دی ویاغا تر او تویرږي د تاسو څنګه خراب شوه محمد رسول الله باندې ایمان راوړل دا امتحانات په موږ او تاسو مړایزي قوم من الله کم راولي په ډیر راوستل وای تا ایمان راوړل د دینه بازار شوه پښتره ش کني ګور ازم الله سزا در کمنه هغه واپس کېدنه به ول دم کیور کړي داسپا چې کم زیادات د دم د قبضه کوم آخر ځده چې هغه دې خبرې نه واپس کړې ده ځکه د ایمان محبت دې د نظر کې نه نوټیو نو هغه تجامیهم وېستلې یادات دې قبض کړ چې ټولې یادات دې زما او ستاب کې وکاسره نشتا ځکه چې ته خراب شوی بل دین تا وړې او دا کار ډېر کړ دې زمانه کې د باج مسلمانانو سره کیږي نجامی هم داغه نه وېستلې بالکل یبربند عورتې مرحقارې ده چې زولې مې وسو هغه په کور رانه نو مورې و چې د مور زم راځي مور په دې بچيلي خپکی نه یو لغ خپل پټه ورکړه چې دا د ځان درته او کډ اورد به پټک نه هغه اولګه دله پټه دوزه کله په سباني اورد پټک او سې د ځان نتا ورکړه او د هغه ځان د خپل ملک نه هجرت یوک مدینه منوره ته راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګره شو داغه په صحبت کې پاتش یحدن تم حضره رضا او نورو د نبی صلی الله په خدمت کې ولاګی د الله کاو اوه باندو اوه د الله باندې ځتی ری دا کثیر الذکر لله دمه دنه منه وفاته مشهوی وسه سم خپل دا قبر ته کوشه او خپل هغه او داغه په با بارکه کوي مرکه شي ان كنت لتلا القران اوهن تلا القران ته د الله حدیث د دن کې بندي او د الله کتاب د لري لستا او د شپې خخ کو دي نه زين ته وکړه نو ګره دا د ایمان محبت زری په ذکر راشي کنه بیا هغه زیاداده په دچا یې هم په پدې کې نوې چې دای نوې خپل کورم دغه لپاره پریدی ایمان داسې او قیامتي شې چې دای محبت دا الله په پدې کې کورونه صاحب سا څنګه قرباني اگې د محبت اليمان او دا راځي ایمان دې مزین شه په پدې کې ولكن الله حببای لیکوم اليمان او زیننه قلوبکم الله کې استقرز تاسو ورنک وکره لیکوم الکفر والفسوق لشان کفر دې ثبت کاره کړای چاته <شاعتا> چې کفر بڅکا رکیږي ایمان او ته کی دا به د ایمان په خوند پیدا شي لکه حلاوت ایمان کې به دا خبره ذکر کوم ان شاء الله تعالی چې ایمان کې خوند څنګه پیدا کی کفر ببد غړې د الله نه فرمانی به بد غړې پر پر ځان کې به بد غړې بهر به بد غړې چولې د بهای کی وي ولیدا ځنا غړې ولیدا شرک کی ولیدا بدعت کی ولیدا الله رسول مخالفت کی په دې بخپه چې وسره کې د هغه مقابله با کی اگر <سؤال> سره مؤمن نشي کې دی چې داغه پوند منکراته پیسې الله باندې وڅکي چې د ملت نه منکر لري کې او نې لري کې بلکې داغه د دا شاعت کوشش کېده مؤمن نشي پاتې کې دی کفر بدعبد غني پوسوک بدغني شان بدغني وله کوم راشدون الله تعالی کامیاب خلک ودا خلک کې فضل من الله و نعمتات الله فضلو دا پہسان باندې کې الله عليم دی بندگان په دې نه چې داسې پچاله ور کوي حکیم دی پانسګي دا حکمتونه دي چې دا یې سپاتې داسې پچې تاله در نه کو الله علیم و حکیم دی دغه درته په ظلم نه دی ته کې به نقصانې ته به ځان کې اہلیت نه پیدا کړې ځان کې اہلیت پیدا کا الله دې لذادر کوي الله رب العالمین په ذات کې بوخن نشتا هغه جواد ذات دی هغه به درکې خو کتا کې اہلیت الله ولیدا وللو علیم و حکیم کې دی خبر ځای شهره کړه الله پوهه دی حکمتنو والا دی نو الله چې پتا پوه شي چې تاکي اہلیت دې به درکې دیلا لیکن چې الله پتا پوهیدل چې تا کې اهلیت نشه نو څنګه در در کی هغه حکیم زاد به حکمت کار خونه کوي چې ستا زره دي د ګنډه ډکوي او الله دې داخخلي ایمان ستا پر سر کې در اچي ستا پر سر قسم ګندګی نه پرتی وي په ایمان دې دمسې یا حق دې دمسې کوي داخد الله د دا حکمت ده خلاف دا داخد دا حکمت ته دا قازا دادا چې ایمان هغه ته ورکی چې کوم ځای لایق حکیم ذات توای آغاز ذات توای الذي يضعو الاشياء في مواضعها اللائقه بها حکیم ذات اغه توای شیخ شي نګدي وزد اشیاء كيف اغه زین کی چې کوم لائق حکیم اغه ذات توای کوم شی استعمالین په ځبن استعمالي به زين استعمالي دبل الله الا درکې چې تاکه اہلیت پیدا شي پهات الله سبح وتالله ځان ت ننسبت که د ولا الله حله الله دا محبل غاجيخوا نه هو او الله دا زنهته چې ک العين زمونږ د پاار دا, دا راده وون ک ن خ میراده لروو الله زمونږ دپاردهونهکه ب غله کار کېږي داغ د رادين بغیر کارنې وما تشاونه اللا شاء الله ستااس رادم ششته وست راده الله براده نو د ایمان سره مینات کله ځموږ لري کړه الله ای به موږ درا کوي هغه ډېر غیرتی ذات زینت ایمان د په سره کې پیدا الله سبحانه و تعالی دا در نصیب کوي هغه ډېر مهربان زاد دی من اتانی يمشي اتاتو هر والا دې حدیث مطلب هم دا دی کنه چې سړی کې لږ حرکت پیدا شه الله تعالی ډېر ราمانده کوي کته یو لې شو مرشد دی الله دا غزران نذیکی کته غزر نذیش الله باه یو زدر نذیکی او کته الله ته دې مزل کاوه الله تعالی پمن درایږي د سمره مهربان الله دې زمنګا چې زمنګ لګ عمل او دا ور ډیره بدله زمنګ لګ اراده او الله تعالی په ډیره ور کړه هغه ور هم دې زمنګا فرمان دې چې وی پی جنو داخر دا الله نشو پی جن د مزي بو کو مزي الله نه ما مزي والو کندنه به والو د دنیا او د اخرت پی دی به تي والو خدای سره پی جن دل پکار دیون الله دی ته استعداد لکې له ځان کې دا استعداد پیدا کول د دې استعداد د پداکېدو لپاره یو مهم شی بل هم ده. دا غب دی اقدازه زمایستمو د چی دغه بسره کوي په دې سره کې بعد انسان تقواوي تقوا د الله سبحانه و تعالی تقوا بپکیوي تقوا او ادب تقوا او ادب چې انسان کې کله پیدا شي د کی استعداد د ایمان پیداش استعدادي ایمانی تقوا او ادب سر پیدا کیږي د ډیره جواز او د خبره لنده لفازه کې زویم <تصفح> الله سبحانه وتعالى فرمایلی دی په سوره الحج کې چې کوم بندګانو کې ادب دې کنه ادب د الله سبحانه وتعالى د شعائر التعظیم تعظیم دی اړه کې د الله د دین خبري چې کوم دي د هغه تعظیم نه د پزړ کې دې نو دا دلیل دا دی چې د دې سره کې تقوا او دا چا په دې کې چې تقوا لري د ایمان لري د انسان ته کولاوي دی وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ كَمَا بَنَدَغَانُ چې د الله د شعائر تعظیم وکا فإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوب دا تعظیم د شعائر د الله چې دا دلیل دا دا. دی چې د تقوا دا په دې سره کې دنه د الله سبحانه و تعالی یې را پرتدا دا حکم دی چې شیخ کار کېږي دا غنا فرمانی او تلوی خبره کوي دا الله یې را پرتدا نو د دې د د انسان کې ادب دی نو د دې ادب پوهه باندې الله سبحانه و ایمان ورنصیب کوي بیا د بچ دې دا د الله د لطف نه محروم کیږي بیا د انسان باندې الله عزوجل لطف نه کوي دې د وجنه کم عارفین بندگان چې عارفین سير الى الله ولا بندگان هغه سوچي الله پیژني او یو په شروط کې دا خبر بیان کړی دا کله ته ځان د سوال غوړې نو د دب نه بغیر نشره سیدلې کته ډیر کارونه کې کنه خو چې د ادب ماده درک نه و خالق تبستا قربت نکیږي او داسمن استادو په تجربه کې دا خبره ده هغه داسي یو سونه چې هغه ډیر خدمتګار دی کار ډیر زیکي لیکن د ادب ماده په کې هیڅ نه دی خبري کوي هیڅ خبري شریته دا ادب او احترام په کې نه د مجالسو د ناس دا پاس ته احترام په کې نه د یا د مشرانو یا د مور خپل ورخل نو د مور خپل ورپلار په نسبت د سری خدمت تاسو دونه نه دی، علاکه دا خو خدمت نه کیه سپیټال ته مم بوزي، زما خدمت کی دا کارونه لکه ایغم را لکه ای پیسه را لکه ای خدمت زده سپور استویم را تا وای، ادب می کی، محبت را څرګندل لري. نو د دې دو د مور ته دا به چم زو نه ګرانه نه ای. استاد څنګه شاګرد دو نه ګرانه نه چینه غنه خبر وای به ادب وي. ا شری ته خدمت ګرانه نه، شری ته نه غنه خبره کی. اېسه محبت نه، اگر کډیر خدمت بکی ده، کور هر کار بدله کی. کوچی بی ادب واتساب او محبت نه او چې ادبناک خبرې منه شي بالکل زه تیار یم کدو نه کارم نه کیم حسابو سه به ما تجربه ستاسو شته که نشته سم زده درجه کې لګ لري تجربه به می کې درم نه یي نو د دې دوجنه ادب چې دې سپایس مند او غدیر زغوري شي ده د الله سبحانه و تعالی تپر رسول کې ادب او د ایمان په حاصلولو کې ادب لري دي, دي شعائر الله د الله د شعائر تعظیم چې څوک یې د دلیل له جپې زکه ادب ده او کوم لري چې تقوا راشي او د برشي په دغه ایمان ډېر زی د دبدون له لاس په شریدې متحرکه شوې د دې بعضي مثالونه واره لګون دي وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته هجرت وکړ نو په دې کې د ابو یوبن صارې رزلانه او په کور کې دا دې صحابو یو صحابي دیار رسول الله ما کراشه په یو دا وخت لري چې د الله رسول باندې ملمش او ما کراشه رسول الله یو مخه پکاو نو یې فرمایي ما وحه پرېдай چې دا کم دی د الله لابس نو په دې کې یو مرګره پکې نه وحه چې پرې پر د الله لاله دا به یې څارې په کور کې سم داس کوي بس دا ما منځېش کور جوړ کړو د پوره د چاتهو یو بار کوټو ولا انده رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاندې کوټه کې درش ابوی بن سالی په بالا کوټه کې نه په دې مده کې دشتي ابوی د پیکر راغی چله ک دل الله رسول لاندې وسی او مونږ برا وسی د الله پیغمبر په سر باندې ګرځو دا کوله ما ته به احترام وکړی کی دا ادب خلاف ده نخپل اهل ته امر وکړ چې تاسو د کوټه په منځ باندې موږ ګرځي غالي تشي چې سبا چې به وګورو چې سباله شو دا الله رسول عليه الصلاه والسلام شکایته کې هغه رسول الله تعالی دې او موږ برابر وسیګونه موږ تاسو سره ګرځي دا موږ ته د احترام خلاق کړي نو غره دا الله رسول زړه دا نه دي چې دا خیر ده او دا ته تشدد کې یا غلو کې دا شمه kawa د څه بلکې هغه تیوي دا ځکه لاندې وسیګم ندي دا وجه دا چې ماته سنې په دې کې مل مان لري راضي خلکو سملاوی دي نو کزه برابر خیر زه خیر د تاسو سره اجازه ورکنه لیکن د دې ادب دا یو توقیر ول او وجوده چې کوم ادب کې نو د دې رد ول او نه په دې حدیث کې د ساده صحابه کرام مزاج چې ورته الله رسول دون ادب کاوه لاندې پیغمبر د ګرځه مونږ د سر باندې با پاسه ګرځو دې ته احترام ویلې کېږي احترام رسول عليه السلام لکه پارکان ایمان کې به دا خبره زله شان ذکر هم کم د الله په فضل توفیق سره سلطان اجازه فرمایي چې په مبا باندې مختلف زمانه راغلي دي یو هغه دورم په موږ راغلی دي چې موږ رسول الله دښمنانو او دشي دورم به په موږ باندې راغلی دي موږ په نبی سره سم ایمان راوړو نه چې کله ایمان نه وړو واي په موږ سره کې دمر ادب د نبی رسول الله شه د هغه د اجلال او د هغه د تعظیم د وجه موږ باندې ووتکتل نه شو هغه ته به چې موږ کتن لاندې مو سر کاو مخامت مو شو اجلالا لرسول الله صلی الله علیه د نبی د تعظیم د وجه موږ اغه برکت له نشوړو دمر ادب صحابه کرامو کاو داغه مجلس کې بچناته کأنما على رؤوسهم متاع واجب سری مرغن است دي دا شب کې نه استل رسول الله صلی الله علیه و سلم د نه با دغه مجلس کې کاو مجلس کې بچنه استل نو خبري به الله کې کوي خو رسول الله صلی الله علیه و سلم مخبر الشروق را یو کسب به خبرې نه کوي داغه مقامک ب لا ته ابن داغه په مجلس کې به بری خبري نه کیدلې چاplan کې دي چې ویلو د تا دا ویلې به زی خبري باندې کیدلې ادباً مع رسول د نبی صلی الله عليه وسلم سره ادب کاوه داغه د دا مجلس ودونه احترام ساته ادب د ساته صحابه کرامو کې دا مزاج داسه ادب چې انسان کوي نبی صلی الله عليه وسلم هم د ادب په باره کې ډېره احاديث هغه فرمایلی دي دا قران دا ادب دا الله دا کتابونه ادب د کعبه ادب دا حق ش ادب اخو ده ل یو مثال نیم داغه وره رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیر په منصبانی توادری دن چې کتل په دی مکه مسجد پر دیوال باندې خراج کې لګی دل یو چلاړی ټکلې بلغه م په دی دیواله شو ده رسول الله هم ډیر خپه شوه ده او داغه په مکه کراهیت ښکارس او اختلا ورغه و کان راوا خلرا کې په او مګ او دازې سفا او ی مرگري دمر چې راله خوشببي را ش عاضبانې واچاوله احتراعمل المجد د جد احترام اوبي فر چ کله کس به تااشې مند ته ودرريي فننه ما وناج رببه دا د خپل خا س خبريقيي د چا سره خبرې کې د خبرې الله پاک تاته مخامخ دی بيننه بين قبلدي الله تاته د بر نه د عشنه ور مخامخ د تاته نو ک چې به منزودريي فلاز قنه مگه څنګه لاړې متکې ځکه الله ستا مقام کړی دا څنګه به احترامی دي چې یو سره تاسه قبر کې تټف وته دی شوی تاسو نه بده بده که تا چې چا لاړې ته کړې ته به سیس کړې به خبرونه کی مخالف تاسو مقام لاړې ځکه دا دبنه کارواله ولا ان يميني کيتر دم لاړې متکې ځکه دیو ملائک ناشې کلا دې خپلې راشي چتر ته ټک یا دښمن لاواله باه کې او یا دښمن له لاندې واچا ابې ویروس ته نو ګره دې حدیث نه منځته د معلوميږي چې نبی صلی الله علیه وسلم مسجد دبا موخه د الله سبحانه و تعالی ادب موخه د صحابه کرامت د دینه لازم هغه فرمایلی دي چې په منځ کې کې غیر د منځ نه وي حدیث عام ده صلی الله علیه وسلم فرمایي من تفلا تجحل قبلہ کوم انسان چې قبلته لاړې ټکړلې کمنځ کې کې په غیر د منځ نه ني حدیث عام ده یا ایومل قیامت و طفلته بین عینه دا د او د خرج کې د لاړې وبدي تندي باندې روانې دي. و و دي, تا تا دي تا تا تاسو نه دی الله دې چې سره قیامت کې روانې ده تندي باندې چا ته خرج کې چې وېډو را دي طرف ته دې لاړې تکل شریدونه کړي. ټول اني چې قابزونه نه څه نه لري ده، پسونه میلیونونه لري ده. زګونه میلیونونه لري ده نن نه کابا. لکهن تکل احترام د کعبه خلاف. پدې میثم خدای زو پویګي کنا ده د دینه به سنور خو به قياس نبي سره سم یو پیراډ ده یوهودیانو خواله وراګي د یو مسلیم په باره کې صدې دي مسلیم متعلق وراګلې او یاد درجه م مسلیم متعلق وراګلې درجه مسلیم متعلق چې ستاسو تورات کې څه ګور تاسو انکار کوي او نه نشته د وفاتو بالتوراټ تورات چې کله راوړل نو د یوهیانو کې دنه دبن نو نو تورات یې راوړي چې په ځمکه کې افاده نبي سره یو بالخ باندې ندخبلان رسول الله صلی الله علیه و آله او هغه کی خدود د تورات روي چت کغه په د پاشه کې و, دا دا ش... دا و, توراعت. توراعت و او ده او دای فرمای شي امنت بکی و به من زل کی تورات مون نس ته ځکه مننس ما پتا باندې ایمان ناوړه پا الله می میمن ناوړه کوم ځت تراځی غل زه الله مننه او د الله کتابونه مننه چ تورات ده ځمنم نو ګور منسوخ شوی کتاب ده منسوخ شوی اور رسول الله سن داګه احترام کړي او خپل بزم کې کېناس او تورات یې په لږ باندې کېforeach د کپړې ده پاسا کې hội دي دا دبویدا احترام په دې باځه خلک غوږی قرآن په بزم کې باندې ګزایري د پښان پاوډي پاګه باندې کتابونه ما د پاساولی د الله دنم احترام په کېنی د سلفو بده کې بشمار و واقعات دي ابو عبد الله بن سلام دایو محدثه او د اخی ایمان ده کتابو الاموالم لیکل د تفسیر نورم کتابونه نو او ابته ت المشررف نوتهنا د ف د چې غضول د اب راته مخامخ او لاسونهشاتهي چې دا د سنت کې خلاب ناست ده سر لاونه شاته لګي داس من د کف د غ زوجي که نه او دې دف قبل ته غضول په او سله انت بر بیا ابن اسلام تامو او بی دین قال انا عام زارم چې دا تاسو کې اډانو نه خېږي وو ته وی چې اها کزا تجاریس الملک چې د بچا دربان له ناش نه اوس بده سکه نه د کزا د جناز اها کزا د بچان بس هغه زره خپره ټولې کې پیاش په خبره باندې دا خو به ترامید دغه الله د الله کور دې رب العالمین کور دې او بیا کې ته الله شناسي کابه کې جناشه ته د الله شناسي ذرب العالمین سمقامخ ناس کنه څنګه پیوت اور غزه دا دا د خلافه دا اها کله تجاریس الملک دغه وجو نباج علماء دا وی چې مقام کرمکه وي دی رکی دل وی ابزل ندی ولی ندی زکه د کعبه پره احترام وي د شریده زره نه به وزا اگر کدا مسله په دون قرب نی خو غی احتراما للكعبه ویلی چې حالت کسروی سیګنه کې دی په دې کې غدون احترامونه چې د کعبه پکاردې دون د احترام ما ده پکې وا دا یعلمنا شاته پوسو کې د تا څنګه ډېر علم حاصل کړی نه ویله شمسدین مسرخصی بارکداره سی هغه د جما په دیوځه باندې چې ما اقصو ورقه ما یو پاڼه نظر اخستې چې پس مکه باندې پرتی سپینه پاڼه چې لیکلم پکې نه الا وتوزعت لها مگر ما تول دس کړل دي پانه پاڼه سپینه پاڼه ته ما دس کړل لکه ور دي کې قران کو لیکلې لی کی حدیث کوم کې لیکلې اولو کې دین ته موږ لیکن دا مثالونه سره د دغه د پاره راولم د ادب د فاراشی سلفه کې د کتاب او د سنت د الله د کعبه د محمد رسول الله علیه الصلاۃ سلام د مساجد دون احترام پکيو نبی صلی الله علیه وسلم کې خپل د اما د لري زه تا او صحابه کرام د ادب مثال او مثال کله شری کې ادب وینه د ادب ماده پکې نه دا یتیم سره دغه ده چې ادب در نو ته یتیم بهنی عدب درکینو ته تیم اگر کومهフラー دې دا دغه ماده ځان کې پیدا کول خاص کر ادب د شان کېږي د الله رب العالمین دا الله بدوم را ادب کې لکه دا اللہ اللہ ایمان بالله کې دا مسله به بیانوم انشاء الله الله بسنګ ایمان راوړي اپ رسول الله بسنګ ایمان راوړي دا مسله که الله مله توفیق راک او استاد دا شې به د خیره زې انشاء الله ایمان بالله عز وجل او دارن ایمان رسول هغه دای چې سړي کې با احترامي اذا الله سبحانه وتعالى داغ نند يا داول احترام مند كيوي داغ نند يا داول داغ نند دا دا ششبك نالتي الله دشي بنوي الله دغ بيوي لك تاسو پدي تجوید کی کچا ویلي دا قیددا شي كم زكي دا رب العالمين نمرشي نداغين مخبه زمنا ي فتح استعماله كسره بني استعماله زكي د الله تنن کی بتخیم نارايزي بما آهد بما عهد عليه الله علی <اليحي> همدل په کار دی او لیکن دلته د هي زميري بدل کړې په هو باندې زمي ول دا تعظيما لاسم الله عزوجل الف لام میم الله فتحول راوړل تعظيما لاسم الله عزوجل دلاره په زړه د نیم د تعظيم د خاطر په دې نقطو خو یې شو کېنه بما عهد عليه والله وليكد شي شي بما عاهد عليه الله دا الله نیم د شي ترقیق په پکیوسی نری بیا ترې شي اجستانم چاو احسته اوته شیخ یا مولوی چې وسید نکا نو به ډېر ښه ته زه د مفتي سیدن مثلا وایم چې لایق سم لایق صرف ویا منه د هغه با باندې بخوانل لګي بلکې چې د چن چې مفتي سید لایق او لایق احمد صاحب ندی باندې بخښاله شي چې دسی زری و ما پلان کی نو دی باندې د ابي دبي شوي د ښار کې او شری باندې خپل بدل چې له کله شیخ نو مولانا ممانه کاکا او دات لبسته دا. د الله سبحانه وتعالى دنو احترام بلاول کیږي رسول <سؤال> الله علیه الصلاۃ والسلام احترام دا بل <سؤال> اول <سؤال> کی د لابل قران او حدیث د رسول الله صلی الله سنت عظیما و ادب دا چې کله کوي نو به دی انسان د تقوا تک د وژن الله سبحانه و تعالی ایمان لاړی کولا چې د الله رحمن الله کول او کنه به مزید الله سبحانه الله علیه و تقاربه واحس بالذكرى من الامام الحمد لله رب ونستعينه ون